Bona, bueno, balenik eta bein, e, sektore pribatua eta arlo publikoa maibatin inguruan izertzea, turismonin inguruan izertzea dituko. Mm -hmm. Eta etorkizunari begira ze pasoa emango dituzute edo ematen ari orain? Bueno, ni este or, proiektu berri baten aurren gaudela, berez, le misiko gausei kasi bardu da e, lan egiteko eran e, elkarrekin egitea, ez da? Oren arte e, turismo hori inguruan arlo publikotik e, asko hitz egin da eta asko landu landu da, baitaren oski sektori pribatotik baina mañaninoiz es dugu eh mai baten inguruan berri diot elkarlan hori gausatu, ez? Beraz egin ziko da elkarrekin lan egitea. Eta bigarrenik egin behar duguna da e, ba, gure turismoko aspiritura guztiak e, aldatu, zan nahi dut. Hausnartu e, beharretu zenik, zen izan diren gure askeneku urtetako ba, puntu indartzenak, zen izan dire gure aulesiak ere, eta hortik aurrera esaten den bezala bastarra guztiak naztu. E, zen dugu egon e, egonean, indioiz baino nobe esan da, Seren eh jendea gozo ondo lan egiten da turismo arloa eta benere bihar behar beharrezko dugulan hori gitea. Ganean ikuste sektore turistiko badula horrolako e, irudi txar bat, esango nuke adibidez ondarri bian, eskotan itzein da barri hau turistikoa mendien edo ez, edo teden edo ez, e, meretzigarren mendetikan e, donostikin batia, e, ondari bizantzen, e, hotelak e, egintzen lemiziko iriak, ez beraz, e, turismo inguruko apustua horren dela bi mendetikan dator, baina negia da, gizarten baian ez dagola ondo ikusia, Beste beste behar bada ez dakikulako zintzut diren dato e, objektibak, ez? Esaten behar dugu iruntan darri binartean, turismo arloan, zein mila lanpustu daudela gaur egun, uh -huh. eta lan egiten duten guztien arteko eguneko egitabila, bai ba hoteletan edo jatetxetan edo horre lan egiten dut da behar bada azten gera ikasten edo ikusten ze garrantzea dauken e, sektori turistikoak, e, baiaren okorren, baina ze e, azki ondarribian, ez? Beraz nik uste dut, horre lan egin behar dugun arlo bat da, gizarteak ikusdezala oso garbi ze garrantzea dauken sektori turistikoak gure Ezan bueno, santano kaipatu du, irunez dela iri turistikoa izan, baina behar da lotura lana egin du eta ondarribi turistikoa denez, hor ba, elkarlan bat egonda, ez? Ba, egia da, bueno, ba, ondarribik e, aspaldidanik lan dudula turizmoren engaia, en irunek e, batez, baina egia da turistak gaur egun e, erabaketzen duenean batera jutea gauza desberdinak beratzen ditula, ez? Mm -hmm. Ezin da, horren ba, dela urte batzuk e, saltzen zen e, paisaia eta paisaia turistak mugitzen ziren engero aldatu gintzen eta produktua eskant, eskintzen zuten turistak produktua landu du genitun baina gaur egun e, e, turista batek eskatzen duna da Eh, Bizipenak, zentasi joak E, kanoraa joten garenian ere turista moduan bazkatzen dugu gehiago ez ez dugu bakarrik e, paisaia eder bat, e, ez dugu bakarrik ekomertzi karagarri e, bilatu nahi e, behar dugu zerbait gehiago. Bizit, bizipenak e, eta ordun hori da e, dugun erronka aurretiknez. Adibidez handarribian azken urtetan oso ondorazten e, lantzen egera gastronomiaren asuntua, pintsoaren asuntua hori da bizipena. bizipenaak, naitu turista batek totzen da ondarribira eta dakat toki e, karagarri polita ditu hotelak e, maila altuko hotelak, ditu jatetxeo sonak baina gero badu kaleko e, giroa baduta berratara sartzea eta pintxo ikaragarri berriak, berriak e, jateko okira eta hori ematen diona e, turistari beste zentzatzi hori ez? eta hortik aurrera ba, evidentemente turisti, e, sektori turistikon inbertuguna da profesioneltasuna landu askotan eta hor badau rolako ikerketa oso onak guk kanbora juten garinean turista gisa ta bultatzen garen, eta galdatzen digutenean zer moduz askotas aterego ba jende oso jatorra da edo oso ondo zo gustura egondona iz jendeekin mm -hmm. ba berbada horretan joetengarin jo, tokiotera berbada ez ditugu ezagutu estare 10 lagun tokio ite Behar bada, berbada hoteleko recepzionista taxista jatetzeko kamareroa 10 lagun gehienez mm -hmm. beraz amar lagun hoeek gara garrizko garrantzi daute dute Kampora, ematen den irudia lantzeko. Orduan, guzti hori landu bardu hemen du hemen, garrantzi eh, txuga da turista, turismo arloan, batak sistatik, hotel baten jelentera ino, edo, bakasoan kaso, pusu taletxeko irudia. Ez bera kate bada eta kate guzti profesionaltasuna maila meia altoak eh, lan egin eh, behar du. Mm -hmm. no, ba, turismoan aukera ezberdinak emateko Aldian, ba, aldengoan aipatzen genuen, arrezian berrikuntzan, horre ba, ere pasuak ematen ari edizaretela eta, bueno, biatzen edizaretela beste turismo mota bat ere hortikan. Ba, ino eskin nik nire uste dut, darri biak enturkizunerako apustu bat egin behar dut, apusturida e, kultura hitz edo letra handiekin ez. Hemen e, dugune altxorre historikoa, arkeologikoa ekarra da, Utxogravera sortzen da mugu, ba gure patrimonio guztia, gure ondari guztia berrezkuratzen, eta horrean jarraitu berdugu hemen berri diote ondarriko e, historia oso luzea da Oso Zabala Ez ezaguna etxeko entzat, eta nuski etxeko entzat ez ezaguna balima da Kampotik datosten egin ba, gaizki edo e, ezin gaudiogu esplikatu ez. Horregun, nik gustut hori da ondarri duen erronka nagusienak Buelta eman diogu gure ondari guztiari, berrezkuratu, gure harriak hitz egin desatela eta hitz egin hortan entzun dezagulasen den gure herriaren historia eta guazen ba, zabaltzera Kampotik datosten egin segure ni bere esango delako. Eta turismari begira garantzitsua esen daiteke tren loturaren baldort eh... Aldik eta azkarrene gertzea ondarbira, nola dago hori? Bueno, trenarena edo tranbia edo metro edo dena delakoa e, lemiziko gauza garrantzitu da gure egunen egotasunentzat gure, gure ondarribitarren entzat garen garen entzat behar beharrezko dugu gure egunen egotasun erako ez? eta bai irun eta bai donostirekine e, ba, tranbia, metro, berriodiot dena delako e, tresna hori egizatea behar beharrezko dugu evidentemente ere e, turistak e, izteko e, gaitasun gehiago bali madute edo basko zer gehiago etorriko dire zuek pentsasura dibide zabiedur handiko trenarekin e, bi ordu terdi eskazian, ba, Madridetik edo barzalanatikan pertona batek badula aukera ondarri etortzeko, ez. Ordun hori guzti zaldatuko du e, garraioarena komunikazioarena, gaur egun gutxi gora bera, ba, irureun lagreun kilometro egure inguruan ba, jendea etortzen zeku gure herriera kotxez ba euskaraz den abidurareniko treneri izten denian eta Berrio Diet ondarri eh, Madridetik edo Barcelonatik ordu bi ordu terri diskasean ba hemen izango ditugolako, es. Ordu honi aprovetzatu badugu ala nola L Berrio Diet le misiko gure egun egotasunak goberdugelako, mio bigarreneke ere evidentemente ca poco gente chat ba, ez eh, erazgo gure spinik esizatego gore gara etortzeko. Mm,